Rusya məsələsini də davam etdiririk. Keçən dərslərimizdə İsra və miras haqqında məlumat vermişdik. İsra və miras nə idi və necə olmuşdu? Bugünkü dərsimizdə inşallah Peyğəmbər s.ə.nin dəvətinin bir növünü, yeni bir növünü öyrənəcəyik inşallah. Deməli, Peyğəmbər s.ə. İslam nərəcə gəldikdən sonra, yəni təxminən peyğəmbərliyinin 10-cu ilindən sonra Yenə də Peyğəmbərə qarşı əzab-əziyyət davam edirdi, necə ki, dərslərdə götürdük, Peyğəmbər səsələm yəni Taifə getdi, başqa qəbirlərə yanına getdi və onları dəvət edirdi və həmsini yenə yəni, Peyğəmbər səsələm müəyyən bir mərasimlərdə və münasibətlərdə, məsələn, həd mərasimində məhkəd çoxlu qəbirlərə gəlirdi, yəni Mədinədən, Taifdən, sonra başqa-başqa başqa yerlərdən. Böyük qəbirələr həccələmək gəlirdilər. Və Peyğəmbər bu qəbirələrə qarşılayırdı. Onları yanına gedib, qəbirə başlarına də, onları dəvət edirdi İslam'a, ki İslamı qəbul etsinlər və Peyğəmbəri kömək etsinlər. Və Peyğəmbər Səzəm onları, yəni, kömək istəyirdi və deyirdi ki, yəni, mənim dediyim budur, yəni, Allahın deyilini budur və sizin mənə köməkiniz, məni dəvətim qarşı almasın. Yəni, mənə köməkliyim, mən d Allahın dinini yayım ki, mənə əzəyət verməsinlərmə, mən də rahatça dəvətmi yayım. Və Peyğambar səsədən belə elədiyi halda, Əbu Ləhəb düşürdü Peyğambar səsəmin arxasınca. Peyğambar gedirdi bir qəbiləyə danışırdı, İslamı dəvət edirdi. Arxacaca Əbu Ləhəb gəlirdi və deyir ki, o yalancıdır, ona inanmıyor. O istəyir ki, sizin öz dininizi sizdən uzalaşdırsın və sizi də öz dininizdən uzalaşdırsın. Və bu, yeni bir şey getirib özündən, uydurma bir şey, ona qula asmıyır. Yəni, Peyğambəri iftira atırdı ki, bu eşidənlər, Peyğambərin sözünün eşidənlər hamısından qaçsınlar. Və Peyğambasın sana belə qəbilələrdən, belə qəbilərin adlanımsa Kinda. Kinda böyük qəbilələrdən idi. Kinda adında qəbilə idi. Peyğambasın onları İslamı dəvət etmişdi. Lakin, onlar müəyyən bəhanələr ilə, yəni, Peyğambərin dəvətindən, yəni, boyun qaçırırlar. Həmsin, Hənifə evladları qəbilə idi, böyük qəbilə idi və həmçinin Amir ibn-i adında bir nəfərin qəbiləsi və idi, onlar da peğəmbərə köbə cavab qartılmışlar və başqa qəbirlərə və idi, lakin peğəmbəs əsələm yəni, bu cür davam etməkdə idi yəni, onların bu cür etmələri peğəmbəs əsələmin yəni, sündür qulaq asmaları, hətta bəzə köbə cavab edirlər peğəmbərə və Əbulə Həbin peğəmbərin dəvətinə, yəni, o cür təsir etmə Peyğəmbərsəsəm yenə yəni öz dəvətindən geri qalmırdı və o bunu həvəsindən salmırdı və yenə də qəbirlərdən əl çəkmirdi. Və həmçinin Mədini əhlindən də, yəni də, Mədini şəhərindən həccə eləməyə gələnlər var idi. Və Mədini dən həccə çox adam gəlirdi, hər il çoxlu adam gəlirdi. Və Peyğəmbərsəm bu qəbiləri qarşılayır, Həmin qəbilənin bir nəfər olur. Kisuvayl ibn-i adında qəbilə başçısı olur, Mədnə qəbilənin içində və Peyğəmbər onu dəvət edir və ona Quranlarının bəzi ayıları oxuyur. Həmin adam, yəni, Quranlarının oxuduğu ayıları xoşu gəlir, xoşu gəlir və Peyğəmbərə gözlə cavabdan cavab verir. Lakin, Açıq aydının öz gömrünün qarşı İslamı qabul etməyini bildirmir. Lakin, yəni, bu sözlər onun qəlbinə girir və Peyğəmbərlə razılaşır. Sonra həmin il o hərcənd qayıdan sonra həmin o adam, Suviyyədibini Samit adında həmin o adam, hərcənd qayıdanından sonra orada bir döyüş olur. Döyüş və o döyüşdə həmin adam vəfat edir və sonradan tayfası deyir ki, o müsəlman kimi öldür. Yəni Peygamber onu dəvət edən sonra tamam, dəyişmişdir. Tamam, dəyişmişdir. Yəni Peygamber Samit dəvətlini qəbul edən sonra ölmüşdür. Və sonra başqa bir ildə Mədinədən Oğuz və Xəzrəc adına qəbirlərlər, böyük qəbirlərlər idi. Onlar həccə gəlmişdər. Fəhəməsən, onları, onları qarşılayır və onlara İslam haqqında xəbər verir. İslam haqqında xəbər verir və onlar da deyirlər ki, bizim Qureyşlərin əhdimiz var. Məkkələrlə əhdimiz var ki, yəni onlarla döyüşməyəcəyik və həmçinin gəlmişdər Qureyşlə, Məkkəyə ki, qarşı Məkkərləndən nəsə, yəni əhdasında ki, əgər Yahudilər bizə hücum edəslər, siz də bizə kömək edəcəksiz. Əslində, yəni onların niyyəti bu idi. Sonra Peyğəmbərəm gəlib Mədinəliləri dəvət edəndə, onlar dedilər ki, bir nəfər cavan olan, adlandı bir nəfər gənc cavan olan qalxdı dedi ki, ey qömrüm, Allahın and olsun ki, bunun dediyi sizin istədiyinizdən daha xeyirlidir. Sizin istədiyinizə hansı kəs istəyirsə, ilə ittifaq Bu, daha xeyirlidir sizin üçün. Daha xeyirlidir və daha sərfəlidir. Və sonra Peyğambar Səsələm, yəni, bu 10-cu ildə yəni, idi. Sonra 11-ci ildə yenə hədcə gələndən var bu ildə Peyğambar Səsələm Xəzrəz qəbirəsindən bir nəfəri görür. Peyğambar Səsələm bir nəfəri görür qəbirə başlasın və onu çağırır özyanlar və oturur, onu söhbət edirlər. Və ona Quran-ı bəzi ayələri oxuyur. Və Peyğambar Səsələm ona bunu deyənc Yahudilər Mədinədə həmişə qulaqla Daviliyəndə və ya yəni, həmin Xəzəz və Oğuz qəbilə, yəni Ərəbləri qorxudandı, deyirlər ki, bir Peyğəmbər gələcək, artı o vaxtıdır, çıxma vaxtıdır. O, bizdən olacaq. Və biz də sizi onun əlinə, hamızı öldürəcəyik. Səmudlə ad qılmı kimi, yəni yenə işləndəyəcək hamızı. Onun yadınaşı ki, bəzi bununla bizi qorxudurlar həmişə. Həmişə bizi qorxudurlar o, başa düşür ki, həmin o adam, həmin o Peyğəmbər Məhəmməddir, hansı ki, indi hal onu dəvət edir. Onlar əzalarına bir-birinə baxırlar, həmin cəmaat, mədənə cəmaatı, eşiləndə həmsə bir-birinə baxır və deyirlər ki, Yahudilərin dediyi Peyğəmbər budur. Gəlin, biz Yahudilərin qabaq, bu Peyğəmbəri Peyət bağlayaq, yəni bunun dəvətini qabul edək. Və onlar İslamı qabil edirlər. Həmin xəzrərdən, Mədənədən gələn cəmat, bir toplum, qəbilə İslamı qabil edirlər. Sonra, yəni bu dəvətdən sonra ümumiyyət dəyənir, gəlin birinci baxaq, yəni Peygamber səvm bu cür etməsində Peygamber səvm çox qəbiləri dəvət edib, lakin Peygamberin yəni, bu cür dəvətinə cavab verən qəbilələr az idi. Onlar yalnız Mədənə əhl idi, Mədənədən Ağust və Xəzrəz qəbiləsi idi. Deməli Peyğəmbərəm bura kimi hə həyatına baxsa görər ki, yəni, böyük ibrətlər var. Ondan bir də odur ki, dəvət edən insan çoxlu əzab-əzəb görür. Ona qarşı pis sözlər deyilir. Onun dəvətinə cürbə-cür manelər törədilir. Məsələn, Əbu Cəhəl, Əbu Ləhəb, yəni bəzi kimsə Əbu Ləhəb Peyğəmbərin ağzına gedirdi. Peyğəmbər burada danışırdı. O gəlib deyir ki, ona inanmayın, o yalançıdır. Yəni, böyük gündə də var bu və olacaq qiyamətə qədər. Ona yəni dəvət edən insan gələ belə şərf Və həmçinin dünya malı və ya başqa cür şeylərlə gör insana aldatmasın. İnsan düzgün yolla düzgün gəlməlidir ki, onu heç anlatmasın, çaşdırmasın. Həmçinin, yəni dəvət edən insan hər cür vasitə ilə, yəni ağlınla uyğun olan və şəriətə uyğun olan vasitələrlə dəvət etməyə bacarmalıdır. Çaşdırmaq üçün dəvət etəsiniz. Yəcəbə yəni, şərt deyil, məsələn, çıxıb gədirsən bir kəndə quşqasın haqqıyla bu dəqiqə. Lazım deyil. Yəni bu gün dəvətin çox var. Sən gözəl axılaqla, İslami bir qəzetlə, jurnalla, internetlə, nəsar və vəsəiləvi, yəni, hər bir hansı vasitə ilə kasetlə, hər bir şeylə dəvət edə bilərsən və kim bacarırsa bütün bu vasitələrdən istifadə edib dəvət edə bilər. O, yəni bu cür etməyə daha yaxşıdır. Bu da Peyğəmbər həyatına götürüb, Peyğəmbər səsələ hər cür dəvət edərdi. Və məsələn gələdir qəbilələri qarşıladı, onları dəvət edərdi. Çünki bir nəfər qəbilədən qəbilə Demə ki, bütün qəbirlər İslamı edəcək, aydındır və bunların hamısı bizim üçün ibrətdir. Demə ki, bu dəvəti dövründə qəbirlərə dəvət edəndə orada birinci imzalam yəni, olur, birinci imzalama olur, buna da beyyət ul-aqabə. -ul yəni, birinci böyük beyyət, yəni birinci böyük anlaşma. Bu da hücrətin 12-ci ilində. E, Hicrətin yox, peyğəmbərlər peyğəmbərli verilmiş, yəni 12-ci ildə həmin bu hadisə baş verir. Deməli qəbilələr həccə gələndə, əvvəl yəni söhbətin davamıdır, mədnədən iki, o sefer xəzirəc gəlir və onlar peyğəmbər səhəm onları qarşılır və dəvət edir. Nedir ki, dedir, onlar dəvəti qəbul edirlər. Dəvəti qəbul edəndən sonra onlar peyğəmbərlə ittifaq edirlər. Yəni ki, peyğəmbəri peyəmbər kimi Anlaşma, yani qəbul edirlər ki, yəni biz sənə peyğəmbər kimi tanıyırıq. Və hamımız peyğəmə bəyət edirik. Yəni, peyğəmbər kimi bəyət edirlər və peyğəmsən onları dəvətdən sonra deyir ki, gəlin mənə bəyət edin ki, Allah'a və onun rəsuluna heç bir şey şərik qoşmayacaqsınız. Yəni peyğəmlərə onların şərt qoyur. Şərt qoyur ki, onlar onu qəbul etsinlər. Deyir ki, birinci şərt odur ki, yalnız Allah'ı bəyət edin. Və Allahdan başq başqasını ona şəriq qoşmayın. Oğurluq etməyin. Zina etməyin. Övladlarınızı öldürməyin. Çünki ərəblərin adətlərindən indi ki, bəzi qəbilirlərini inirdilər, <coughs> uşaq olanı qızı şəq olanını öldürürlər, atmayın. Yəni, öz arınızda ixtilaf sanan kimisə haqqını götürmək üçün böğdən atmayın. Mənim işsə yaxşılığa əmr etdiyim işlə mənə ağası olmayın. Yəni, mən sizin nə işə yaxşı, yaxşı işə əmr edirəmsə, ondan mənə itaət edin. Kim mənə etsə, mən, kim bu deyilən şəhətlərə əmr etsə, vəfalı olsa, Allah talı onun əcrim verər, yəni sahabım verər. Və kimdir bu işlərdən birindən müxalif olsa, yəni bunların beni tərk etsə, zid, yəni ona qarşı çıxsa, Allah onun üçün gizli saxlayar və Haqq əsab günü Allah tələ özü bilər onunla neynəyəsə, istəsə onu əzəb verər, istəsə onu bağışlayar və bu da, yəni Peyğəmbəsən bu şəhətləri idi və orada olan bütün hamısı, yəni İslamı qabul və bu şəhətləri də Peyğəmbərdən qabul etdilər. Quba da bir də Sami Tadda sahabə deyir ki, biz deyir Peyğəmbərə qadınlar beyəti, yəni qadınlar sazışı ilə Peyğəmbərlə razılaşdıq. Qadınlar sazışı deyəndə, yəni ki, bu anlaşmada, birinci anlaşmada peğmatsam onları demir ki, mənim döyüşəcəksiniz. Yəni ancaq əxlaqi yönlə olan şeylər deyə yəni, adını qoyurlar yəni, qadınlar sazışı. Yəni ki, burada heç bir yəni, nə döyüş var, nə heç nə var, onunsa adını qoyurlar qadınlar sazışı. Və onlar mədəniyə qaydanda peğmatsam onlardan sahabilərin biri göndərir onlarla. Musa ibn-i Umayr adında sahab olur. Bəzi rivayətdə də gəlir ki, Peyyama Səhəm həmin sahabəni onları da göndərir Mədənəyə ki, onları Qur'an oxumağı öyrətsin və İslam haqqında onları xəbər versin, yəni İslam dinini onları öyrətsin, həmsin onları yəni, dində anlaşma versin və Musab ibn Umey radiyallahu anhü, Əsad ibn Zürara, Əsad ibn Zürara adlı sahabənin evində qalırdı, yəni Mədənədə olanda, Əsad ibn Zürara adlı yəni, sahabənin evində qalırdı və Musab ibn Umeyrin, yəni, ləqəbi Muğri ul Mədinə, yəni, Mədinənin oxuyanı. Yəni, gözəl Quran oxuyurdu və həm də Quran öyrəndirdi. Sonra rəvaatda da gəlib ki, Əbu Davud rəvaat edir, deyir ki, ilk dəfə Mədinədə cümə namazını qılan Əsad ibn Zürara, həmin o, hansı sahabə ki, yəni, Musab ibn Umeyr öz evində saxlayırdı. İlk dəfə namaz qılan o olur, yəni, cümə namazı. Cemaatla cümə namaz qılan o səhabədir. Söylədir, müsəlmanlar 40 nəfər olanda, müsəlmanlar 40 nəfər olanda Musa b. Ümer onları cümə namazı qıldırırdı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ya Musa b. Məlik ki, məktub yazmışdı və demiş məktubda deyir ki, sən müsəlmanları bir yerdə yığ. Yəni cümə günü onları bir yer topla və orada namaz qılın. Və sonra bu səbəb nümayr, yəni Piyahma səhəm onu göndərmişdir bir dəvətçi kimi Mədənəyə. Onun əli ilə çoxlu insanlar İslamı qabil edirlər. Yəni hətta Mədənənin böyük adamları, Adlısanın adamları İslamı qabil edir. Bizə həmin o sahabələrdən, Usaid ibn al-Xudayr, Həmcəz Saad ibn-Muaz. <coughs> bu iki nəfərin İslamı qabil etməsi ilə, Böyük bir qəbilənin kişi və qadını hamısı İslamı qabil edir, bu iki nəfərin İslamı qabil etməsi ilə. İki nəfər qəbilə başçısı, Husayyid ibn al-Xudayr, bir də Sad ibn al Bu iki nəfər, yəni İslamı qabil edən sonra onların bütün qəbiləsi, yəni Əbdül Əşhəl oğulları, hamısı İslamı qabil edirlər. Yalnız bir nəfər, həmin qəbilədən bir nəfər, Amr ibn-i Səbit, ibn Səbit adında bir nəfər İslamı qabil etmir. Bu da Uhud dövüşü gününde İslamı kabul edir ve hemin dövüşü de vefat edir. İslamı kabul edir, gelir dövüşe, Uhud dövüşüne. Hiçbir namaz da kılmır. Yani bir rüket olsa namaz kılmır. Gelir dövüşe ölür Peygamber Sama onun için deyir ki, az emel gördü, yani az emelledi, lakin çok kazandı. Yani geç İslamı geldi, tez bir şehit oldu. Onunla az emel edilir, neyinir? çok kazanır. Mədənədə elə bir ev yox idi ki, orada müsəlman ailə olmasın. Yəni, hər bir evdə bir nəfərdə olsa, artıq müsəlman var idi. Yəni, dəvət o cür geniş gəlmişdi.